Klán, egy kelt a szó, melyet főként a régis kótok használtak a nemzetségek vagy rokoni klikkek megjelölésére. A Ku Klux Klan tagjai talán maguk sem tudták, hogy a társaság neve honnan ered, de nem is törődtek vele, őket csak a cél érdekelte. A titkos szövetség Észak-Karolinában alakult meg 1866 körül, és rohamosan elterjedt Georgiában, Alabamában, Mississippi-ben, Louisianában és Texasban is.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 Manapság mindenki úriember, még ha a lovanyergét maga cipeli is a hátán. Elég goromba célzás volt, de Old Death Fair sem vette, hanem kedélyes hangon folytatta a kérdezősködést. Mondja, kedves uram, van ebben a bályos városkában, ahol az ön lámpásán kívül más fényt nem látok pislogni, egy fogadó, ahol fejünket pihenőre hajthatnánk, s nem kell attól tartanunk, hogy álmunkat emberek vagy más férgek megzavarják? Fogadó csak egy van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 Hirtelen rés támadt a tetőn. Valaki feszegette a puha fából összerúlt dzsindejeket. A rés egyre nagyobb lett, és a présházba már vígan zolgott az eső. Nem sokára egy láthatatlan kéz rögtönzött hágcsót eresztett le a tetőről. Egy fiatal fatörzse volt, melynek ágait úgy vágták le, hogy a tövük hágcsóú szolgálhasson. A foglyok felnáztak az alacsony présház tetejére, és onnan leereszkedtek a földre.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 Hmm, Megesik az ilyesmi? bólintott Old Nagyon érdekes történet, örülök, hogy hallottam. De ha Missouriban élt, bizonyára ismeri azt a kovács mestert, aki szintén Missouriból jött ide, Mr. Lenget, mert tulajdonképpen vele szeretnék beszélni. A másik nagyot nézett. E vele? Ha mit akar tőle? Féltem, hogy a karvajban már nem kapunk helyet, és megkérdeztem a kikötő, biztos hol hálható meg éjszakára. Azt a a keressem meg Mr. Lenget és hivatkozzam rá. Azt a szomszédunk még egyszer alaposan szeműre vett bennünket, aztán így szólt. Szerencsége van, uram, mert én vagyok Mr. Leng. Úgy látom becsületes ember, és remélem nem fogok csalódni önben. Jó van, nálam olhatnak. Köszönöm az előlegezett bizalmát, Mr. Leng”, mondta Olde. De hogy teljesen megnyugtassam, szeretnék a fiához néhány kérdést intézni. Lengcsodálkozott. csodálkozott. ez? Desik! Mondja, kedves vil, miről beszélt azzal a hórihorgas emberrel, akihez annyira hasonlítok? Vil élén kell mesélni kezdett. À, az úgy történt, kérem, hogy Old Death ment elől, én pedig közvetlenül mögötte. Nehezen bírtam lépést tartani vele, mert a sebem az nagyon sajgott. mielőtt elfogtak egy golyó horzsoltakkar karomat. A seb nem volt mélyen, nem, nem, nem, nem tudtam bekötni, erősen vézett, és az ingem meg beleragadt a vérbe. Most egy bozóton mentünk keresztül, Oldeth végrehajtotta az ágakat, és, és akkor egy visszapattanó ág éppen a sebemre csapódott. Annyira fájt, hogy hangosan kiáltotta, mire oldet hátra szólt, és azt mondta, hogy marad csendben, te szamár, vágott a szavába Oldeth. Igen, igen, honnan tudja? Csodálkozott Will, de Oldeth válasz helyet így folytatta.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 Mert én voltam az, aki ilyen jó tanácsokkal látta el én, személyesen. Az imént csodálkoztak, hogy annyira hasonlítok a megmentőéhez. Hát természetes, hogy hasonlítok rá, legfeljebb négy évvel öregebb lettem azóta. Ó, hát ön az! Kiáltotta Will, felugrat székéből, és kitárta mindkét karját, hogy Old Death de apja félretolta, és visszanyomta a székre. Várj egy kicsit, ha már az ölelésnél tartunk, előbb én következem.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 Nem lesz semmi gondunk. A vőm jó módó ember, egy ezüst bánya tulajdonosa, ezüst királynak nevezik felé. Utolsó levelében azt írja, hogy megérkezett az ezüst királyfi is, vagyis fiha született. Hát mi keresni lenne legréncsben? Egy nagyapának az unokája mellett van a helye, nem igaz? Valahogy úgy, mólintott Old death. Ha véletlenül arra vezetne az útja, velem tarthatna szőr, folytatta Mr. Lang. Nagy szerencsének tekinteném, ha Oldeth társaságába tehetném meg ezt a hosszú utat. – Ne tréfáljon! – mondta Oldeth. Könnyen lehet, hogy a szaván fogom. – Kezet rá! – kiáltott fel örömmel a derék apa és nagyapa. – Lassan a test el, nevetett Oldeth. Még nem biztos a dolog. Magam is Mexikóba készülök, de van egy kis elintézni való dolgunk, nekem is fiatal barátomnak itt. Egyelőre még nem tudjuk, hová vezet az utunk.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 – Mit gondol, Mr. Leng? itt vannak még Legrange-ben? Kérdeztem? kérdeztem. – Már tegnap eladták a várost. Szenyor Cortézion maga kísérte el őket a Hopkins farmig. Onnan folytatták útjukat a Rio Grande felé. – Bosszantó? – kiáltott fel Old Death. – Utánuk sietünk, ha lehet még ma Mondja csak, Mr. Leng, kitől lehet itt két jó lovat vásárolni? Csak szenyor Kortéziótól. Mindig sok ló van az istállójában, elsősorban azoknak tartogatja, persze, akiket Juárez seregébe toboroz. De az éjszakai nyargalásról lebeszélem, mert ahhoz jobban kell ismerni a terepet. <gül> Majd meglátjuk. Mindenek előtt Kortézióval kell beszélnem. Nem sokára tíz óra, most már talán otthon lesz. Nagyon kérem mutassa meg nekünk, hol lakik. Jól van szőr, már mehetünk is, ha úgy akarja.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 De ők ne láthassanak minket. Azon kívül a helyet cseréltünk barátaival, hogy háttal üljünk az ajtónak, és arcunkat, ha esetleg benyitnak, ne láthassák. Így minden esetre jobb lesz, mondta Lang, mert néhány pohár pálinka után már nem lehet velük bírni. Szép, szép, felelte Oldeth. de semmi kedvem itt rostokolni, amíg el nem mennek. Nincs időm rá, mert akkor nem beszélhetek kortézióval. Ez bizony igaz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 Aztán egy másik farmot látogattunk meg, és egy óra múlva valamennyien nyelekben ültünk. Ügyes vágytok, mondta valaki. Erre iszunk egyet. Mindet esetre, de a kapitányok kívül ellátjuk a baját annak a két tészak is, pionnak is. Itt kell még lenniük, mert a hajó nem ment tovább, és lovaik meg nincsenek, csak nyergeik, kérdejétek. A két mókust, egy öreget, meg egy fiatalt, és a mindkettő nyerget cipelt a hátán. Nyerget? kiáltották többen is. Ha bejött ide két pasas gyerekgel a karján, a belső szobába mentek, és... Uraim, mondta leng. itt az utolsó pillanat, fel az ablakra előre, de gyorsan, majd a nyergeket után dobjuk. Habozás nélkül kinyitottam az ablakot, és kiugrottam rajta.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 Persze, persze, látom, hogy külseje megfelel annak a leírásnak, amelyet derék vagy nyugati harcosoktól már annyiszor hallottam, hiszen őrről legendákat mesélnek. Az emberek szeretik eltúlozni a dolgokat, felelte Olde szerényen. Az egészből annyi igaz, hogy amióta az eszemet bírom, igen, amióta az eszemet bírom, mindig a lelki ismeretem szavára hallgattam, és nem szoktam megijedni a saját árnyékomtól. Te még az ellenség túlarejéről sem tudom... Nos, fölösleges mondanom, hogy én csak a legnagyobb titokban toborzok embereket hoáreznak. Munkám nagy körültekintést kíván, de én nyíltan beszélhetek. Örömmel veszem jelentkezését, és Old Death -nek természetesen tiszti rangjár oda át. Ezt majd elintézem. Ami a baltyát illeti. A barátomért felelek, vágott a szavába Oldeth. Kitűnő katona, és már nem is tapasztalatlan. Eltekintve attól, hogy iskolázott ember szívvel lélekkel az elnyomottak oldalán áll,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 Behozta a bort és a poharakat, az asztalra tette, aztán az írópolcoz lépett. Oldeth tréfás pofát vágott a házigazdánk háta mögött, értésemre adva, hogy minden pompásan sikerült és nagyszerűen érzi magát. Megtöltötte a poharakat és a magáét egyhajtásra kiitta. Én magam gondolataimba merülve lassabban kortyolgattam, és a palack háromnegyed részét neki engedtem át.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 Köztük is volt két úri ember, aki kivételes pánásmódba részesült. Ők, hogy úgy mondjam, magánügyben, magánemberként indultak Mexikóba. Ön magán embereket is átsegít a határon? Csodálkozott Oldeth. Téhogy is hisz közösséges, embercsempészet volna, tiltakozott szenyor Kortézió. És szemágában sincs foglalkozni, de a két úri ember egyike régi ismerősöm még Mexikóból, és nem tagadhattam meg tőlük a segítségemet. Könnyen lehet, hogy önök is megismerkedhetnek velük.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 nyugtatta meg szenyor Kortézió, de Old Death még mindig aggályoskodott. És mit szól majd hozzá az a két óri ember, aki magánügyben utazik, hogy ő nem említette? Azoknak nincsok beszélni valójuk, fortyant föl Kortézió. Örüljenek, hogy az én csoportom védelme alatt tehetik meg a legveszélyesebb utát. Elszükbe se jut majd ellenkezni, adját nekik üdvözletemet. Az egyik név szerint Cavillano. Mint már mondottam, rég ismerősöm. Mexikói születésű, mulatos fickó, több estét töltöttem vele a fővárosban. Bemutatott a Hugának, aki táncos nő, csoda szép lány, mások embernek elcsavarta a fejét. Gavillano is szép ember? <gül> Na, azt nem botadnám. Tudja, lány nem az édes testvére, hanem a mostoha Hugá, vagy olyasmi. Együtt voltam vele néhány szó, aztán hirtelen eltűnt a bátya, azt mondja, most chiwa környékén él. Tulajdonképpen őt akarja megkeresni. És a másik úr, Gavilánó barátja. Ach, az itt csendes, fiatal ember, szerény, finomodorú, csodálatosan ragaszkodik Gavilánóhoz. Mindenben engedelmeskedik neki szinte. Az volt a benyomásom, hogy fertőle. Üzletember? Érdeklődött Old Death. Nem, nem, képzelje csak. Kötő? Mi a csoda? Hát ez miféle foglalkozás? Nem tudom, de úgy látszik, megél belőle. Vagy ez is lehet, hogy vagyonos? Azt mondta, Mexikó regényes országéhetnék közelebbről megismerni. Hát, ami azt illeti, eléggé vagy regényes, különösen most. De mondja csak, szenjor Cortésió. Honnan tudta az a Gávilán, hogy ön most legringsben él? Leveleztek talán? Á, fenét, véletlenül akadtunk össze. Nem voltam a kikötőben, amikor a hajó megérkezett, és megismertük egymást. Boldogan a nyakámba, természetesen meghívtam a házamba barátjával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 A kukluxosok maszkja, kiáltott fel Old Death. Az bizony, fehér ábrákkal díszített fekete csukjákkal átszázzák magukat, sokszor még fehér lepedőt kanyarítanak magukra. Minden figura egy-egy kukluxos jele, mert a nevüket többnyire még egymás előtt is titokban tartják. Szerencsére nekem még nem volt dolgom velük. Könnyen lehet, hogy figyelik, szenyor Kortesió, mondta Oldeth.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 Másodszor pedig, ha sikerülne ezeket a fickókat lefülelnie, elmenne a kedvük attól, hogy legrincsben garázták adjanak. Mit érne vele a három-négy sírkefogót lelőne? Csak magára zúdítaná a Ku Klux Klán bosszúját. Egyszerre kellene végezni velük. Veszedelmes terv, a fejét leng. A helyzet mindenképpen veszedelmes, így csak a vakmerőség segít. Az a fontos, hogy jól fogjuk meg a dolgot, minden esetre kimegyek még egy kis terep szemlét tartani. A gazfickok bizonyára hátrahagytak egy őrszemet, itt leselkedik valahol a ház körül. Mi lesz, a megpillantja önt? kérdezte Lenk aggódva. Majd gondom lesz rá, hogy ne pillantson meg. Van egy darab kakrétája? Rajzolja le a ház vázlatát ide az asztalra, hogy tisztában legyek mindennel. Aztán engedjen ki a hátsó ajtón, és várja meg, míg visszajövök. Nem fogok kopogni, csak körmömmel kaparászok az ajtór. Ez lesz a jele, hogy én vagyok az. Ha kopognak, ne nyisson ajtót. Lengett darabka krétát vett le a felső ajtópárkányról és ügyesen feltüntette a ház alaprajzát az asztalon. Old Death gondosan tanulmányozta, aztán vigyorogva bólintott. Elindult a hátsó ajtó felé, de hirtelen visszafordult, és tűnődve nézett rám. Kedven volna önt magammal vinni, mondta. Próbált már valakit lopva megközelíteni, hogy az indiának szokták? Eszembe jutott beszélgetésem Vinettúval, amikor helyeselte, hogy nem fettem fel Oldat előtt ki vagyok.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 Talán megtudja, hogy hol bújkálok. Egyelőre végezzünk a kovácsol meg a fiával. A fia tisz volt az északi seregben. Apja meg, tudott róla. Mit meg ödemlik a kötelet? Mit gondolsz, ki tudod nyitni a hátsóhajtót? Ázé vagyok lakatos. Hát nincs olyan zára, amit ezzel a körbe ki ne tudnék nyitni? Akkor jó. Csak meg kell várni, míg aludni mennek. Ég az, hogy az emberénk már türelmetlenkednek ott az istálló mögött. Hát ne kell se alatt lapulni. Meg kéne nézni, mi van a házba, hát, tehát talán már lefeküdtek. igazad van Loxsmith, is megnézem. A főnök felállt, és hegyen elindult a ház felé. A másik, akit loxsmith nevezett, ami lakatost jelent, zsebéből jó nagy tolvajkulcsot vett elő, és tűnődve nézegette. Ekkor valaki óvatosan megrángatta a lábamat. Visszacsúsztam, és már ott feküdtem oldeth mellett. Egészen füléhez hajolva beszámoltam neki arról, amit most hallottam.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 Mondta bosszankodva. A kovács még ébren van. Át tegye meg a fene! Szitkozódott Lakshmisz. Na, talán még késik nem múlik. Ha végeztünk velük, megkeresjük azt a hóri horgas. Mondtam már nekem őre fáj a fogam. Nem adnám még vaklóért, tudnám, hogy hó van. Itt mi? Hallottam ebben a pillanatban Oldeth hangját. Titovázás nélkül felugrottam, és hátulról elkaptam a főnök nyakát.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 Most felmegyek a padlásra. Még megvártuk a mennyezet léc kifeszítését, aztán kiasontunk a hátsó hajton, melyet kulcsra zártam magam mögött. Oldett a falhoz lapult, én meg nyugodtan elindultam az istáló felé. Nem kellett vigyáznom, hogy neztelenül lépkedjek, hiszen a cél az volt, hogy észrevegyenek. Az istáló mögött majdnem megbotlottam egy otkuporgó alakban. Stop! – mondta. Hát de vagy az locksmith? Örültem, hogy ilyen szépen megismer. Én hát.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 üvöltötte a hadnagy. – Mi ki, vagy szétvárnük az egész házat! – Törjétek be az ajtón! Kiáltotta egy másik hang. De az ajtó erős volt, nem lehetett betörni, de kifeszíteni sem. Hallottuk, hogy most az ablakkal próbálkoznak. El az ablaktól! hallatszott egy harsány hang kívülről. – Aki kinyitja, golyót kap a fejébe! Oldeth öklével az ajtóra csapott. – Csedd legyen oda, ben!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 Csodálatos módon egyik banditának sem jutott eszébe revolverét felénk irányítani. Még ehhez is gyávák voltak. Bátorságuk csak akkor tündökölt, amikor védtelen embereket bántalmaztak. Old Death a fülembe súgta. Nem akarok megölni senkit, de íszre kell téríteni őket. Vegye a hadnagy kezét, én a főnököt fogom egy kicsit megmanikűrezni. Két lövésünk egyszerre dördült el, és golyóink pontosan találtak.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 A vádlottak mondta, nemcsak a békés munka alapját, a közrendet akarták aláásni, hanem több polgár meggyilkolására készültek. A vádlottakra halálbüntetést kért. Beszédét lelkesen megéjenezték és hajlongva köszönte meg az elismerést. Ezután a védő emelkedett szólásra. Azzal kezdte, hogy legszívesebben saját kezüleg húzná föl a vádlottakat a lámpavasra,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 Félretolta a felcsert, és maga vizsgálta meg a felső combját, ahol hatalmas barna foltot fedeztünk fel, melynek széle kék és zöld volt. Kiderült, hogy nem a lába ficamodott ki, csak a szenvedett zúzódást. Mustárral kell kennegetni, mondta a felcsert, de olyan pillantást vetettem rá, hogy jónak látta sürgősen távozni. Annak az átkozott gibzonnak disznó szerencséje van, dünnyögtem bosszusan. Most már bottal üthetjük a nyomát.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 De Oldetnek nem nyerte meg a tetszését. Választása két öreg fakó sárga lóra esett. Csak nem ezt a két gebét választja, csodálkozott kortézió. Én bizony csak ezeket, ha nem beszírt néven, szenyor, felelte az öreg. Ezek prérilovak. csak rossz kézben voltak, kitartóbbak annál a két szűrű paripánál. Mi a két fakót visszük magunkkal, ha megengedi. Ahogy parancsolja, szörr felelt a spanyol válvonagatva és már vittük is a két kebét